Марта здалася Аліні сумною і пригніченою. Чомусь надто довго тримала її у своїх обіймах, ніби боялася, що та раптом перетвориться на пташку, пурхне над вокзалом і полетить. Списувала це на дорогу та важкий переїзд. Зате Петра не впізнати. Він хизувався перед Мартою своїм вмінням говорити, раніше цього за ним Аліна не помічала. Що творить із людьми кохання? Сіли в таксі. Петрові все-таки вдалося розвеселити Марту. А коли той почав розповідати про істерику Світлани в карпатському таборі, Марта щиро сміялась. Двері квартири відчинила мама Марти, почувши здалеку їх заголосну метушню. Вона приїхала з багажем рано вранці. Петро вже встиг до полудня тут побувати. Допоміг пані Агнесі дати лади з меблями, трішки прибрав у передпокої. Хлопець поводив себе досить розкуто, мов у себе вдома. Коли Аліна з Петром розпаковували ящики з посудом, хлопець промовив весело. Так буває, Лінко, бачиш людину, відчуваєш. Вона твоя доля, незважаючи на різні там нюанси. Що думаєш, надто пишномовно сказано Ні. Я впевнений у своїх почуттях щодо Марти. На жаль, ці слова не мої, тобто зараз не мої. Але, ну розумієш, про долю. Не я перший до Петра, що так воно інколи буває, хочеш знати, кого я повторюю? Це сказав Кажан, дивлячись на тебе, коли ти в Карпатах із мурою готувала вечерю. То було вже після Втечі Святки. Слова адресовані тобі, а перед тим він мене довго мордував випитуваннями, чи справді я не твій хлопець? Я розповів йому про Марту. Я розповів йому про Марту. Куди від нього дінешся? Кажан все вірно зрозумів. Якийсь колючий пелех підкотився до горла. Аліна не може вичавити із себе ні слова. Петро веде далі. Я його перепитав Слухай, а як же Світлана і ті всі моделі, до яких Світік тебе ревнує. Він недбало махнув рукою і відповів: То все було до Аліни. Ось ти йдеш піщаним берегом і залишаєш сліди. Ти здолав шлях, а сліди залишилися, допоки хвиля не зітре їх або вітер не задмухає. Ти ж рухаєшся далі, а сліди лишаються. Та це лише сліди на піску. Це не ти справжній. Світік та інші то сліди на піску, які задмухує вітер. Аліна сліди в серці. Як із таким бути? Він розумний хлопець Аліно, класний, даремно ти з ним так? Як так? Слухай, Петре, ти мене будеш щити, як себе поводити з хлопцями? Аліна сердито просвердлює Петра очима, та той чомусь не відводить погляд. Сама якось розберусь. Окей. Посуд не перебий. Тільки твій кажан не тільки пляжами полюбляє ходити, а й людськими долями. Отак простісінько. Теж мені страус. Чому страус? Бо голову пісок ховає. Хто, Кажан? Ти про що? Та його зараз у Львові немає. Батькові поїхав б допомагати. Термінове замовлення для якогось олігарха з Криму. І ще одне. Петро якось непевнено відводить очі вбік. Не знаю, чи тобі казати. Тобі морва нічого не розповідала. Аліна заперечливо хитає головою. Ну, одним словом, наток кажан Сергію пику через тебе. Як це, натовк пику через мене? А так, майже мовчки. Тоді на вокзалі ще. Ти з татом поїхала. Мене надовго затрималися, обмінювалися телефонами, теревенели і все таке. Почали прощатися. Сергій мені й каже, чи я не зміг би йому дати номер твого мобільного. Тебе запитувати не став, бо ти така вся недоступна і дивна і класна. Моро почне підколювати, коли їй запитати. І тому? Та, Аліно, всі й так давно зрозуміли, що я ніякий тобі не хлопець. Петро розвів у різні боки руками, показуючи, який він ніякий не хлопець. Так от, у каже навіть почутого дах поїхав. Він почав щось там кричати, щоб Сергій не смів тебе чіпати. Сергій йому, як годиться, нагадав про святку. Слово за слово, як у пацинів буває, щепилися і побилися. Ледве ми їх порозтягували. У Сергія синець під оком, у Кажана губа розбита. А ще одне. Телефон твій. Я так Сергію і не дав. Бо Кажан сказав, що приб'є, якщо взнає, попередив про це і Данила, і мору. Ой, як страшно. Тобі, може, і ні, але щось мені не дуже хочеться з Кажаном гиркатися. З ним краще в злагоді жити.